Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa, wa mantabi ahum bihsan ila yaumil am ba'd. Ba Kaum muslimin dan muslimah, jemaah Masjid Al-Asif aku raja rahimani wa rahimakumullah. <tuh> Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi SAW yang terdapat dalam kitab Samail Nabi Karya Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah at taala, Dengan penjelasan dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizahumallahu Ta'ala Kita masih di bab yang ke-38 Tentang pegajangnya Nabi SAW Kita masuk pada hadis yang ke-253 Hadis panjang yang terkenal dengan sebutan hadis Umul ya, Dikarenakan hadis ini cukup memiliki Mufodat yang gharib, yang langka Yang jarang kita jumpai ya, Maka kita akan baca Sarasa Abdul Razak terlebih dahulu Baru setelah selesai kita akan kembali ke Matan Terima <tuh> ya. <tuh> Hadis-hadis ini Masyur terkenal di kalangan para ulama Dengan sebutan hadis Umul Zara' ah. Bahkan di antara ulama ada yang Menyendirikan hadis ini Untuk dibahas Bimusanna fin khasin Dalam satu buku Karangan tersendiri Ini ada buku khusus Isinya kajian Dan penjelasan untuk hadis Umul Zara' ah. Contohnya adalah Lika Sertifawa ini karena demikian banyak Petikan Faidah Pelajarnya yang bisa diambil Contohnya ada Al-Qadiyyat Al-Maliki Rahimallahu Ta'ala Beliau punya ya, Karya Punya buku judulnya Buriyat Ra'id Lima Tadamannahu Hadisu Umul Zara' Minal Fawaid Begant seorang pemimpin Buriyat Ra'id Berisi kandungan fawaid yang terkandung dalam hadis ummuzah. Eh ada juga ulama yang mensarahnya di Dinan Mustawfian fihi al-kalama dengan muatan yang mustawfian lengkap fi al-kalama pembicaraannya, penjelasan yang panjang lebar. Contohnya adalah al-Hafidh yang Hajar di kitabnya Fathul Bari. Wahad al-Kubah at-Tawil dan hadis yang panjang ini, yang atau berita atau cerita yang panjang ini disebutkan oleh Aisyah ataulah Anha pada Nabi saw. Tentang sejumlah perempuan. Fi nabaiqul wahidatin min hunna ketika masing-masing dari perempuan tersebut Menceritakan tentang suaminya Dan yang jadi sisi pendalilan adalah Nabi SAW mendengarkan cerita Ibu Nabi Aisyah yang Menceritakan tentang e, e, e, Tentang Sepuluh atau sebelas Wanita Dengan suami, dengan tipikal suaminya Masing-masing Nabi menyimaknya Memperhatikannya dalam rangka Mu'ana laha, lah Menyenangkannya Ini, Karena satu hal yang tidak menyenangkan Orang asik cerita tiba-tiba eh, Namun orang yang eh, Mendengarkannya tidak mau menyimanya Namun orang yang cerita itu akan semangat Bercerita dan merasa happy Gembira dan bahagia Ketika dia melihat orang yang mendengarkan ceritanya itu Yang antusias, perhatian ya, Maka dia akan semakin semangat bercerita Dan ini adalah bentuk bagusnya perilaku Nabi Bagusnya perlakuan Nabi kepada istrinya Menyimak cerita panjang istrinya ya, Maka di antara akhlak mulia suami Teladan yang Nabi contohkan dalam hadis ini adalah hendaknya seorang suami Itu menjadi Pendengar cerita yang baik Dari istrinya Perempuan Secara umum suka bercerita Menceritakan apa yang terjadi di rumah dan sebagainya Maka suami yang baik adalah Yang menjadi pendengar yang baik <tuh> Fih isinya Ada Sebelas perempuan kumpul di satu tempat Lantas mereka membuat kesepakatan, membuat komitmen Bahasanya mereka tidak akan menyembunyikan berita tentang suaminya sedikit pun Baik keadaan suaminya itu adalah satu hal yang terpuji atau satu hal yang tercela. Feminuna mantakarat, maka di antara sebelas wanita itu ada yang menyebutkan suaminya dengan pujian. ada yang memuji suaminya, dan ada yang mencela suaminya, dan ada yang menyebutkan dua-duanya, sisi terpuji dan tercela pada suaminya. Maka wanita pertama mengatakan. Zawji lah mujamalin Ghassin Ghassin ala ra'si jabalin Wa'rin wa La sahlun yurtaka Wa la saminun Fayuntaqalu Syabahat maka Wanita ini menyerupakan suaminya Dengan hadat tajbih Satu penyerupaan Yang penyerupaan ini menjelaskan Anahukanam ma'aha Bahasanya suami ini bersama istrinya Adalah seorang yang jarang memberi manfaat Dan manfaat dan kebaikan Suaminya adalah seorang suami yang Bukanlah seorang suami yang baik pada istrinya bukan suami yang no, suami yang jarang berbuat baik kepada istrinya. Maka dia serupakan suaminya dengan daging unta. Kenapa dipilih daging unta bukan daging kambing atau yang lain? Li'anno aghladu min al-lahmi dha'ni. Karena dia lebih tebal, lebih alot daripada daging, kamp, daging kambing dan yang lain. Wa huwa ma'adlika di samping itu sudah alat karena dia daging ontah Dia rothin Atau rothun Rothun artinya hazilon Kurus, unta yang kurus ya, la, yustasar, uh, la yustasaru min huzalihi ya, Maka tidak mudah tertelan Karena kurusnya Karena faktor kurusnya Ditambah lagi daging ini ada di puncak gunung Wakrin yang sulit untuk didagi. Laizabisahein fayul takah maka ini, ini, dia bukalah satu laizabisahein bukalah di tanah datar fayul taqa Maka tidak boleh tidak harus naik ke gunung itu Dia tidak berada di lembah, di tanah datar Namun dia berada di puncak gunung Mau tidak mau, kalau mau mengambilnya harus naik Namun setelah berusaha payah sampai di puncak Ternyata itu adalah daging alot Yang tidak mudah untuk tertelan Nih. Walah saminon Daging itu juga bukan daging yang gemuk Sehingga layaklah kemudian daging tersebut untuk dipindah Layaklah orang bersusah payah Naik ke situ dapat daging yang gemuk Untuk kemudian dipindah ke tempat yang lain Laukan asaminan seandainya daging itu yang dicardah daging yang gemuk Nafisan yang berharga, bernilai, toiban yang enak Maka satu halnya mungkin Orang bersusah payah menjalani masyarakat su'ud bersusah payah Masyarakat su'ud untuk mendapatkan kesulitan naik Untuk mendapatkannya Namun ternyata itu daging Unta yang kurus Sehingga tidak layak Orang untuk bersusah payah Mendapatkannya Maka wanita ini Berisarat dengan Perumpamaan ini menunjukkan Sedikitnya kebaikan suami Pada dirinya Dan Betapa terjalnya Akhlaknya, betapa susahnya Akhlak si suami Susah akhlak suaminya dan perilaku suami pada dirinya. Dia keras dan kasar atau dia kasar dan keras atau fadhah keras, rildah kasar. Maka dia adalah laki-laki yang temperamen suka KDRT. Meskipun dia ya kadang baik, namun baiknya jarang-jarang. Maka istri mau bersusah payah mencari ridho suami Kayaknya kok ini, ini, apa, e, Susah payahnya tidak imbang dengan apa yang didapatkan Saatnya istri ini mau bersusah payah untuk mengambil simpati ini, dan cinta suaminya Maka energi yang dikeluarkan, derita yang dijalani, ya itu nak imbang dengan kompensasi ya, timbal balik yang akan didapatkan. Ini ya, sudahlah biarin aja. Ya. Ya. Itu suasana rumah tangganya. Ya, boleh jadi rumah tangga yang hambar tanpa cinta. Ya. Namun kenapa tetap awet? Ya boleh jadi karena anak-anak, boleh jadi karena uh, pertimbangan sosial. Ya, daripada statusnya janda ya lebih baik ni ya. punya suami seperti itu lumayanlah cuma punya status sosial ya punya suami ni ya. daripada ni ya, status yang negatif janda nah padahal apakah dia ada adakah sesuatu yang diharapkan dalam rumah tangganya dari suaminya enggak ada hmm. Ya, maka uh, wanita pertama mengatakan, jaujilah mujamalin, suamiku seperti daging onta, korsen yang kurus ada di puncak jabelin gunung, wakrin yang sulit untuk didagi. Lasahlon dia bukan di tanah datar, tanah landai, yoktaka, nama uh, uh, sehingga kemudian bisa kemudian dinaiki dengan gampang atau didapatkan dengan mudah, bukan pula dia daging yang gemuk yang layak orang untuk berkorban bersusah payah untuk sampai atas kemudian memindahnya dan membawanya ke tempat yang lain. Sedangkan perempuan yang kedua mengatakan zawjila abuthuqbaruhu E suamiku aku tidak mau menceritakan tentang beritanya dan keadaannya. Ini akhafu alla adzarahu. Karena jika aku cerita aku khawatir tidak membiarkannya, semua cerita semua. Di tukuliti habis-habisan In azku hu azku hu ucharahu yeah. wa bucharahu. Karena jika aku menyebutkan suamiku maka akan aku sebutkan semuanya ucharahu wa bucharahu. Ketela kita lihat penjelasannya. Inilah wanita yang kedua. Dia gambarkan bahasanya suaminya Itu sangat banyak Sisi negatifnya Nih. Sangat banyak Sisi negatifnya jeleknya Banyak, -banyak banget Nih. Seandainya dia membukakan pintu Untuk menceritakan kejelekan suaminya Maka ceritanya panjang banget nah. Maka ceritanya Panjang Ya, oleh karena itu dia katakan Aku khawatir jika aku cerita tentang Gimana suamiku Maka aku tidak akan tinggalkan Tidak ada yang tidak aku ceritakan Aku ceritakan semua dan jika aku ceritakan semua Jika mulai sedikit Maka nanti akan keterusan ya, Jika ceritakan semua Maka panjang sekali Jin akuhu jika aku menceritakannya, aku ujarahu wabujarahu. Ayat artinya, lau anifatah Tuhan dalbab. Seandainya aku buka pintu ini, pintu tentang cerita kejelekan suamiku, maka aku akan menceritakan kepada kalian tentang ujar dan bujarnya. Lata lalalalhadisus sehingga panjanglah ceritanya. Daripada panjang-panjang, maka aku cukupkan dengan cerita global di atas. Intinya. Suamiku ya, Sangat banyak kejelekannya Maka dia tidak dijelaskan Tentang ujar dan puja. Bujarah itu makna asalnya nafkhatun fi, fi dhahri tiupan di punggung. Sedangkan bujarah itu nafkhatun fi sarati tiupan di pusat. Nah, bujarah dan bujarah ini sudah biasa dipakai dalam bahasa orang Arab satu paket dalam pengertian al-humum wal ahzan. Kegalauan dan kesedihan Namun kata Al-Asma'i Keduanya dipakai dalam pengertian Al-Ma'ayib Kejelekan-kejelekan Al-Khattabi mengatakan Yang dia maksudkan adalah ya, Kejelekannya yang kelihatan Dan rahasianya yang tersembunyi Maka yang pas mengenai keterangan Al-Khattabi Yang terakhir Bujarah itu maknanya adalah tiupan di punggung Nyebul di punggung Maknanya adalah kejelekan yang kelihatan Bujarah jadi meniup pusar Dan pusar tertutup Maka maksudnya adalah rahasia-rahasianya yang tersembunyi Maka jika aku mulai cerita nanti aku akan asik cerita Kalau aku asik cerita ceritanya panjang Nah ya, nanti akan aku bebirkan semua rahsianya baik yang kejelekannya, baik yang kelihatan ataupun yang tersembunyi. Maka karena aku tak mau panjang-panjang, ya cukup. Ya kalimat general dan global di atas. Kemudian wanita yang ketiga mengatakan suamiku Ashan asan nak asan nak itu artinya jangkung panjang tulan matmuman. Namun panjang yang jelek, terlalu jangkung. Fakwa ala kayri aklin dan suamiku ini adalah seorang yang tidak berakal dan seorang yang gayro rozana, tidak dominan akalnya. Lebih dominan perasaannya Dia seorang yang tidak terkontrol Dia tidak terkontrol Dengan perasaan Dan bukan seorang laki-laki Sebagaimana normalnya laki-laki Yang mengedepankan Akal sehat Pertimbangan masak-masak dan seterusnya Oleh karena itu Bukti kalau suamiku itu Tidak berakal Jika aku ngomong tentang dia Aku otomatis akan dicerai Nah, ya, jika aku ngomong ngomong-ngomong tentang dia, dia tahu. Nah, maka yang keluar langsung kata-kata cerai. In an, antek bishayin min akbarihi. Jika aku bercerita dan berbicara tentang satu tentang keadaannya dan tindakannya, otalak aku akan diceraikannya. Wain askut namun jika aku tidak cuhat, aku tidak ngomong, tidak cerita, ni aku cuma diam saja. Wa alak maka aku digantung. Ni aku digantung. Ini. Artinya jika aku diam, maka aku diam. Alamatodin wa ala koharin. Dalam keadaan susah dan dalam keadaan koharin tertindas dan menderita wa kunu ingdahu aku di sisinya di sisi suamiku itu seperti wanita yang enggak jelas statusnya digantung alati lamitalikha zaujuha yaitu wanita yang tidak dicerai oleh suaminya sehingga bisa nikah dengan laki-laki yang lain namun dia juga bukan laki-laki yang mempertahankan istrinya dengan menunaikan hak-hak hak rumah tangga Hmm. Maka ini serba cerba salah. Jika kemudian de, de, komentar negatif di belakang ketahuan nah, maka dijengke. Namun jika dipendam maka dipendam dalam derita. Nah, dipendam dalam derita. Hmm dan statusnya muallaqa seperti wanita yang dibuat menggantung tidak jelas statusnya. Wanita yang ketiga mengatakan Suamiku seperti malam sebuah malam di daerah Tihamah. Seperti sebuah malam di daerah Tihamah. Yhama adalah satu muntaqah daerah munkhafidhah landai yang terletak antara laut merah dan gunung-gunung di daerah Hijaz dan Yaman. Mekkah dan Jazirah Arab itu secara umum dibagi menjadi beberapa wilayah dengan hijaz, ya, gampangnya adalah Mekah dan Madinah, ada daerah Thamah yang tadi telah disebutkan, ya, kemudian ada namanya daerah Najd, yang sekarang letaknya di Riyadh dan sekitarnya, ya, kemudian ya, ya, maka itu pembagian wilayah Cesira Arab. Maka dia merupakan suaminya seperti sebuah malam di daerah Dihamah. Nih bagaimanakah gambaran malam di daerah Dihamah? Kalat lah harun walakhorun. Nih panas tidak, dingin juga tidak. Horun kurah di situ artinya dingin. Yang mendinginkan mata atau mendinginkan jiwa. Ailaisal bil harri wala bil Tidak panas, tidak dingin, namun sedang-sedang. Maka demikianlah suaminya dia seorang yang poposenal dalam bersikap dan dalam berinteraksi bersama. Wala tidak ada rasa takut. Artinya aku tidak memiliki minjati dari suamiku kekhawatiran, ketakutan. Dia bukan seorang yang keras, suka KDRT, ke suka uh, Membentak dan sebagainya Maka tidak ada yang ditakuti Maka aku tidak merasa takut Pada satu pun dari dirinya Dan tidak pula ada rasa bosan Sama maknanya malal Kemudian wanita yang kelima mengatakan Suamiku jika masuk ke rumah Fahida seperti Fahad, seperti macam Tutul. Wa kau dia jika keluar rumah Asida seperti Singa. Walayas Alu Amma Ahida, dia tidak pernah dia bertanya tentang apa yang eh, eh, tentang apa yang dia tinggalkan. Ya, maka wanita ini mendeskripsikan suaminya bahasa ketika suaminya masuk rumah seperti fihad satu hewan yang telah diketahui dan jika keluar maka keluarnya seperti singa Sebagian ulama pensyarah hadis ini ada yang menganggap deskripsi ini adalah pujian dan sanjungan faka'annaha sehingga maknanya seakan-akan wanita ini menggambarkan suaminya ketika dia masuk ke rumah dia gambarkan sebagaimana macam tutul min hayyut taqaum yaitu mulia wal berbuat baik dan dia pergaulan yang baik dan ketika keluar seperti singa tersisi berani dan dia tidak pernah bertanya tentang apa yang dia tinggalkan karena Banyaknya toleransinya Dan demikalah pendapat Mayoritas pensara hadis ini Wamin hum Sebagian ulama ada yang menganggap Bahasanya sebagian dari hal ini adalah Pujian, sebagian lagi celahan Maka dia Serupakan suaminya dengan singa Dan ini pujian Yaitu Ketika dia keluar rumah Dia adalah seorang yang saja Punya keberanian Ketika dia keluar rumah, maka ini pujian Ya, yeah, dan Dan dia serupakan Suaminya dengan Fahad Ketika masuk rumah, dan ini adalah Jelaat Kalau eh, Pendapat yang kedua ini mengatakan Sifatnya Fahad Itu jika dia masuk ke dalam Gua, maka tidak ada aktivitas kecuali tidur Ya yeah. Tidak ada kerjaan kecuali tidur. Wah, maka ketika di rumah, masya Allah, nampak sibuk, macam-macam. Sampai di rumah, itu cuma ditinggal tidur. Tidak pernah diajak cerita, tidak pernah dibantu, tidak pernah. Demikian juga sikap dia yang tidak layak tafakat ubay Tidak pernah ngecek rumahnya, apa yang telah terjadi saat dia tinggalkan. Ketika dia keluar rumah tadi ada apa saja Gimana kondisi rumah Gimana cerita tentang anak-anak dan seterusnya Selama saya tinggalkan Tidak pernah ditanyakan Dia tidak pernah tanya tentang keadaan rumah Tentang keadaan anak Keadaan beras Keadaan ini Tidak pernah ada yang ditanyakan Maka sikap dia yang tidak nyata fakadu, Tidak pernah mengecek rumahnya Dengan tanya kepada istrinya dia arif sehingga dia mengetahui kekurangannya dan atau kekurangan rumah dan kebutuhan rumah, ini juga celaan yang lain. Ini ada dua pendapat tentang tentang makna kalimat ini. Pendapat yang pertama mengatakan seluruhnya totalitas adalah pujian. Pendapat yang kedua mengatakan ini di sepertiga pujian 2/3 celaan. satu kalimat itu pujian, dua kalimat kalimat celaan. Kemudian qalat asadisah adapun eh wanita yang keenam. Maka wanita yang keenam Kata istrinya, Zauji suamiku jika diamakan lafa dia menggulung atau melipat hati wanita ini mencela suaminya. Dia kecuali suaminya bahasanya suaminya jika masuk ke dalam rumah tidak ada yang dia pikirkan kecuali makan kecuali perutnya maka oleh karena itu dia katakan jika dia makan laffa dia melipat artinya jika dia duduk untuk makan maka akan dia lipat dan dia habiskan semua yang ada di depan makanan di depan tepat di depannya mena'am semua makanan yang ada di depannya Bahkan ia dia betul-betul habiskan, habis tanpa tersisa. Abis ia staksihi, yang staksihi artinya totalitas, tidak ada yang disisakan, habis-habis betul-betul habis. Wa insha Allah. Jika dia minum Ishtafa juga menghabiskan Artinya jika dia minum Dia tidak sisakan Sedikit pun minuman Semuanya habis semua Balias taksih bahkan dia Habiskan secara total Jika dia tidur Iltafa Dia menutupi diri Artinya jika dia tidur, dia dia berbaring untuk tidur, maka dia berkemul dengan filhafin wahdahu fi zawiyatin nal baiti. Dengan selimut dia dia tidur sendirian. Di pojok rumah. Nah, fi zawiyatin nal baiti di salah satu sisi rumah. Artinya dia tidak pernah tanya tentang istrinya. Pokoknya tidur saya mau tidur. Nah. Dia enggak mau diganggu oleh istrinya. Wala yulijul kaffal ya lam al Dia tidak pernah memasukkan telapak tangan untuk mengetahui al-batha Apa yang tersebut artinya la dia tidak pernah mengecek suaminya atau istrinya tidak pernah yuanis membuat nyaman, tidak pernah ngobrol, guyon-guyon sama istrinya tidak pernah yudaib, tidak pernah Bercanda-canda, dia lama untuk mengetahui apa yang ada pada diri istrinya lagi sedih ataukah tidak, lagi galau ataukah tidak. Kemudian wanita yang ketujuh, Zauji suamiku ayayau. Dari kata-kata alaiy, alaiy artinya alinhimak asik fizar dalam kejelekan. Ayayau kata -kata, atau goayayau dari kata-kata gay, itulah orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Tobaqa Artinya adalah Ahmaq humkan mutbiqan Tolol dengan ketololan Yang sempurna nah. Mutbiq itu artinya Tidak e, pernah hilang e, Junun mutbiq itu artinya Gila yang terus menerus Tidak pernah sadar Ini tololnya Nah berarti tolol terus dak karena ada yang ya banyak tololnya namun kadang keluar pinternya gitu. Nah ini dak. Tolol terus dak pernah pinter. Kulladaila hudaun. Semua penyakit baginya adalah penyakit. Artinya tidaklah terlintas dalam pikiran kalian Wahai kawan-kawanku Tentang satu penyakit dan jelaan Dan satu hal yang negatif pada laki-laki Kecuali itu melekat pada suamiku nah. Maka bayangkan yang namanya suami yang Laki-laki yang Tidak baik ini. Itu seperti apa kelakuannya Nah semuanya itu ada pada suamiku ini. Lengkap sudah semuanya ada Pada suamiku Sajaki Asajo As itu adalah Luka di kepala Fal lagi Fal itu adalah luka di badan Maka dia gambarkan suaminya Bahasanya suaminya adalah Seorang yang Kejam sama perempuan Bahasa sekarang suka eh, Biasa KDRT Jadi e Biana bahasanya dia dalam sikapnya kepada suami, kepada istrinya main pukul dan tenanan dan serius memukulnya dengan keras maka terkadang kepala berdarah terkadang pas dia marah kepala berdarah-darah sejak pemartan terkadang yang berdarah-darah adalah badan setiap kali dia marah ngamuk ya tinggal uh, kemungkinannya kalau tidak kepala berdarah badan berdarah-darah atau <tik> tamaa kullan laki atau dia kumpulkan dua-duanya untukmu artinya maratan terkadang ketika dia ngamuk dia mengumpulkan dua-duanya luka kepala dan luka badan nih <tik> ya. Satyuk itu ya, luka yang harus berdarah ya, Tidak disebut sajuk Kecuali di kepala dan berdarah ya, Itu sikap suaminya badannya Tersinggung, wah sudah Maka gampar, makan nempel dan seterusnya ya. Ya, Kalau tidak kepala berdarah-darah Badan berdarah-darah Kalau tidak lebih beruntung lagi Kalau dua-duanya berdarah-darah ya. Wanita yang kedelapan Suamiku almasu sentuhannya seperti sentuhan kelinci arnabnya kelinci Takni yang dia maksudkan bahasanya badannya itu krempeng badannya itu latifun badannya dia ya, krempang atau ya lunak wada iman nadifu dia namun setiap saat dia bersih badannya seperti kelinci dia ya, cakep ya bersih selalu kelinci itu badannya selalu bersih ya, ya namun krempang dia dipegang tidak ada yang keras semuanya lunak semua Bau badannya bau badan zarnab Zarnab satu jenis tumbuhan yang wangi baunya Takni yang dia maksudkan bahasanya bau badan suaminya itu harum Artinya wanita ini dalam menyebutkan tentang suaminya kecuali pujian Dan pujian ini mengandung bagusnya perilaku dan bagusnya akhlak Ya demikian kita lanjutkan batal isya' Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Baru warahmatullahi wabarakatuh ala alihi wa Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila Yang menjin Kuatliman rahimannya rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca hadis Ummuzara. Selanjutnya kalatita siyah wanita yang kesembilan mengatakan suamiku tiang rumahnya tinggi. Imaat artinya tiang yang menjadi tumpuan tegaknya sebuah tindak. Dan jika tiang itu tinggi dan tinggi, maka ini indikator menunjukkan luasnya tenda dan besarnya. Fa, Fahiya, maka wanita ini mengisyaratkan bahasanya suaminya itu adalah orang yang banyak tamunya. Maka dia luaskan ta rumahnya untuk menyambut banyak tamu. Dan dia adalah seorang yang Tawilu an Yang panjang Sarong pedangnya an Maknanya adalah sarong pedang Alladhi yakunu Fihi saifu ya, Pedang itu ditaruh Di dalamnya ya, Berarti apa? Sarong pedang Maka jika sarong pedang Itu panjang Maka ini menunjukkan bahasanya orangnya tinggi, karena tidak mungkin orangnya pendek sarung pedangnya panjang itu tidak mungkin. Karena orang yang pendek tidak mungkin tidak mampu membawa pedang yang panjang. Dan ungkapan ini sarung pedangnya panjang itu juga kot terkadang menunjukkan makna seorang pemberani. Biasa digunakan oleh orang Arab Terkadang dalam pengertian Seorang pemberani Dan dia adalah seorang yang Abu dapurnya menggunung Abu dapurnya menggunung Rahmat itu adalah Sesuatu yang dihasilkan dari api Yang dinyalakan secara Terus menerus di rumah itu dalam rangka memuliakan tamu, yaitu dalam rangka masak untuk sukuhan dan jamuan bagi tamu. Artinya dia mau mendeskripsikan bahwa suaminya adalah seorang pemurah, di mana api itu dinyalakan di rumah itu terus menerus karena tidak pernah berhentinya tamu. Maka suaminya orang Arab biasa menyebut orang itu orang dermawan Dengan sebutan menggunung abu ini, abu dapurnya Karena jika abu dapur itu menggunung artinya banyak masa yeah, Jika banyak masa artinya banyak tamu Dan setiap kali ada tamu itu masa berarti dermawan Berarti dermawan Maka menggunungnya Abu Dhabur Itu maknanya seorang yang dermawan Dan dia umahnya dekat dengan An-Nadi Nadi nah, adalah tempat duduk-duduk Ngobrol yang biasa Namun Nadi itu yang biasa duduk di tempat itu Adalah para pembesar-pembesar suku Artinya Dia letakkan rumahnya di tempat Yang dekat dengan majelis Tempat duduknya Tempat kongkonya Orang-orang wanadihim Dan tempat Nadi nadi artinya tempat Duduk-duduk Ya Rahu Kulan bisa Mengampirkan orang yang Datang di Nadi itu ke rumahnya Untuk dijamu dan disukuh dan ini semua wakul hadil aulsoft dan deskripsi ini semuanya adalah pujian untuk suami. Suaminya adalah seorang tokoh di kaumnya. Ini dibuktikan dengan rumahnya tinggi. Di tradisi di masa silam, yang namanya uh, tokoh kepala desa atau yang lain rumahnya tinggi tinggi. Ini tinggi, luas. Kemudian suaminya adalah seorang pemberani. Diungkapkan dengan pedangnya sarung pedangnya panjang. Suaminya adalah seorang yang dermawan. Ini, dengan menggunungnya abu dapurnya. Dan suaminya adalah seorang tokoh. Sehingga rumahnya dekat dengan nadi. Dan orang yang rumahnya dekat nadi biasanya adalah elit satu kaum. Maka orang-orang elit yang statusnya tokoh pemuka, posisi rumahnya di dekat nadi. Kemudian e, wanita yang ke sepuluh mengatakan Zaujim Malik. Ini salah satu penjelasannya maknanya adalah suamiku bernama Malik. Ini teman kalau di sini saya tergosap. Memaknai malik dengan makna bahasa Bukan nama, orang Ini. Malik artinya orang yang memiliki Artinya Dia adalah Seorang yang memiliki sesuatu yang besar Yang dia miliki Maka bisa diartikan Suamiku namanya malik Dan dia disebut malik Karena besarnya Apa yang dia miliki Wama Malik, tahukah kamu siapa itu Malik Artinya Apa yang dia miliki Maka Malik khairun min dalik Suamiku Malik lebih baik daripada semua suami tersebut Dia sangat bangga dengan suaminya Dari sembilan suami-suami model suami yang disebutkan Suamiku yang paling baik itu khairun lebih baik daripada apa yang terlintas dalam benak kalian atau kepemilikannya lebih lebih baik daripada apa yang disebutkan oleh wanita yang kesembilan tentang suaminya atau apa yang dia miliki lebih baik daripada apa yang aku deskripsikan kepada kalian saat ini Maka anna hasakan wanita ini mengisyaratkan kalau suaminya punya khairat yaitu harta, kebaikan yang banyak maksudnya harta yang banyak. Dan dia hanya akan menyebutkan sebagian harta suaminya. Dia punya wanta yang banyak, al almabarik atau yang sering menerum, kalilatul masarih yang jarang-jarang digembalakan. Masa ari adalah tempat di mana unta-unta itu pergi ke tempat itu untuk dikembalakan. Dan dia deskripsikan bahasanya unta-unta itu jarang dikembalakan mengisyaratkan kalau suaminya adalah seorang yang banyak tamunya. Walidaniq oleh karena itu maka dia pertahankan sebagian untanya di tempat dia menderum. Hatta yang takis sehingga dia bisa memilih dari untanya itu mana yang enak untuk disembelih dalam rangka memuliakan tamunya. Maka jarang di dibawa ke padang gembalaan namun dibiarkan di rumah tujuannya jika datang tamu maka menjadi budaya suaminya akan motong unta. Kan potong unta, cari unta yang Enak dagingnya, masih Muda, itu yang akan Dipotong oleh suaminya untuk Memuliakan tamu yang datang Oleh-olah kerana itu Sampai-sampai, ini telah jadi Budaya yang makruf, yang dikenal Di antara para untanya Ida sami'na Sautal mizhar Maka jika unta-unta Milik suamiku mendengar Suara mizhar Ya, misal terjemahnya dalam bahasa Indonesia Kecapi, alat musik Kecapi, enggak tahu kecapi itu seperti apa bentuknya Satu alat musik kunna, Maka Unta-unta ya, ini yakin walik, Kalau dia akan mati disembeli Itu telah menjadi ya, Satu hal yang maklum di kalangan Unta-unta Unta-untanya Ini kok ada tamu Ketika tamu datang disambut dengan alat musik kecapi di bunyikan wah, Ketika di depan rumah kok terdengar Alat musik pertanda tamu datang Wah sudah Siap-siap ya, salah satu kita dipilih Untuk ya, jadi ya, Sembilihan Misah adalah salah satu alat musik Alatul lahwi itu alat musik Umbama boleh jadi alat musik ini dibunyikan di rumah orang ini ketika datangnya tamu makna kalimat. Bahasanya ontak-ontak jika mendengar suara alat musik ini maka dia memastikan bahasanya dia akan disembeli. Akan disembeli di antara ontak. Kemudian ya, yang jadi pokok cerita adalah Umm Zara'ah yang merupakan wanita yang ke-11. Ummu Zarah mengatakan, "Suamiku namanya Abu Zarah." Maka dia sebutkan suaminya dengan kunyahnya Abu Zarah untuk mengisyaratkan kepada mengisyaratkan kemuliaan sang suami dan kelebihan dan keunggulan yang berbilang yang ada pada suaminya yang akan disebutkan oleh Ummu Zarah sebagiannya. Tahukah kamu siapa itu Abu Zarah? Ya, maka didatangkanlah gaya bahasa ini itu pertanyaan sebagai pengantar untuk apa yang akan disampaikan oleh Mu Zarah Anasa minhuliyin udunayya udhun, Anasa dari kata naus na was artinya huwa arakatul shay'in dia adalah gerakan segala sesuatu mutadil yang sesuatu tersebut menjulur ke bawah menjulur ke bawah semacam anteng-anteng atau yang lainnya nenting-anteng yang ada apa sesuatunya yang digantungkan ya gerak-gerak makanya anteng-anteng yang ini, ini lingkaran kemudian dikasih apa gitu ini perlu dicati kasih benang kemudian nanti dikasih habis itu benang itu dihubungkan dengan apa permata atau yang lain ya, dia mutadilin sesuatu yang menjulur ke bawah ya, dalam bahasa Arab anasa maknanya haraka Takni yang dimaksudkan oleh Umul Zarah Bahasanya suaminya ini memberikan Kepadanya perhiasan Yang dia letakkan di dua telinganya Dan kalimat Dalam kalimat ini terdapat isyarat Akan ada berbagai macam perhiasan Yang dilimpahkan, yang berlimpah Diberikan kepada suaminya Min huliyi perhiasan yang terletak pada dua telingaku, artinya dia maksudnya menggerakkan di sini memberikan, memberikan anting ke bawah, nah itu orang yang kegemukan. Kita kita lihat orang-orang yang kegemukan, ah itu sampai ya, lingkaran lengan atasnya itu ya, lingkarannya ya, lingkaran panjang. Kemudian wa bajjahani fa bajjahat ilayya nafsi bajjah artinya faraha farahani bajjahat ilayya nafsi maka hatiku pun bahagia wajadani fi ahli ghunaimatin bi dia jumpai diriku pertama kali di awal pernikahan, tersebelum menikah. Abu Zak itu menemukanku fi alihuney imatin di tengah-tengah satu keluarga yang miskin, yang cuma punya sedikit kambing. Karena orang kaya di masa silam itu punya unta. Kalau dia pemilik kambing, artinya orang miskin. Pemilik kambing artinya orang miskin Pemilik unta, banyak Artinya orang kaya Maka aku berasal dari Keluarga pemilik Beberapa ekor kambing Artinya berasal dari keluarga yang Miskin Bisikin Dalam kesusahan Takni yang beliau maksudkan Abu Zar ini menjumpai Istrinya ini berasal dari satu keluarga dan tidak ada pada keluarga umuzara kecuali sedikit kambing artinya miskin kalau miskin balhum fijahdin wataqabin maka keluarganya adalah keluarga yang dalam derita dan capek dengan uh, dinikahi oleh Abu Zara Fajr Alani Maka dia jadikan aku Dia pindahkan aku Fi ahli sahilin Sahil itu suara Kuda Suara kuda Bahasa kita ringkian, Nah itu sahil Maka ahli sahilin artinya Pemilik kuda Dan Pemilik kuda artinya orang kaya Orang miskin pemilik keledai Orang miskin itu pemilik Keledah Fa Fanaqalani Umuzar memi Memindahku Min hadihil Hali dari keadaan Susah dan miskin Sehingga jadilah aku bagian dari Orang kaya pemilik kuda Wahatiten, atiten maknanya makhluk alat takuno alil al ibili kanjang yang ada pada unta. Dan ini adalah indikator banyaknya kekayaan, banyaknya kebaikan harta yang tumpal alaihah yang dibebankan dan diletakkan di situ, di kanjang-kanjang itu. Dha'isin dha'isin artinya hasil pertanian ai ingdum dha'isin artinya ingdum man yasutu azra dia pekerja dha'is artinya man orang yang memanen hasil pertanian memanen gandum memanen jagung gandum syair dan yang lainnya Ya, artinya dia punya budak Yang dipekerjakan khusus untuk Ngurusi dan Ngurusi Lahan pertaniannya bahkan Bagian khusus manen Artinya sawahnya demikian banyak Selesai bagian sini panen Pindah sini Selesai sini pindah sini Selesai sini pindah sini Selesai sini pindah sini selesai sini, pindah sini. sini selesai sini panen lagi Nah Sehingga ada petugas khusus Cuma mengurusi Kegiatan memanen Artinya berarti sawahnya banyak Munakin Munakin artinya pembersih Maksudnya Abu Zara itu punya budak Yang tugasnya Membersihkan biji-bijian Dari Mengkelupas biji-bijian Ya, kalau gaba maka yang ditugas untuk e, menggilingnya sehingga jadi beras. Artinya Abu Jahal itu punya banyak pembantu dan pekerja. Faingdahu di sisi Abu Jahal, aku lu aku berkata-kata, falaukobbah dan aku tidak pernah dicela. Artinya aku dimuliakan. Aku punya kedudukan dan kedudukan yang terhormat. Di sisi suamiku dia seorang yang memuliakan istri. Abu Zara ini cewek banyak ngomong. Abu Zara anda banyak komentar. Lidah dikalailah karena itu. Aku bisa ngomong maka tidak ada satu pun. Orang yang menghinakanku atau berbuat jelek kepadaku, ini bukan hanya di depan Abu Zaq, namun di depan orang-orang yang lain. Karena status istrinya Abu Zaq, dia jadi wanita terhormat. Ngomong di mana-mana, tidak ada yang komentar negatif. Karena ini istri wanita laki-laki terhormat. Wa alku du dan aku tidur, faat asop Maknanya aku tidur Lantas aku menjumpai Waktu pagi Dalam keadaan umur Dalam se Semua urusan beres Betul-betul dimuliakan Bangun-bangun semuanya sudah beres Pembantunya sudah masak ini, ini semuanya sudah rapi ini, Dikerjakan siapa? Pembantu dan budak-budaknya Abu Zara Maka tugas istrinya cuma Tidur Ya saleh dengan suaminya untuk suaminya dan seterusnya Fa asrafu fa Dan aku minum fa ataqamahu sehingga aku puas minum Aku minum apa yang aku inginkan dari berbagai macam minuman sehingga aku artawi hilang dahaga puas minum Umu Abu Zara'in Kemudian dia menceritakan ya, Ibu mertuanya Umu Abu Zara'in Ibunya Abu Zara'in Fama umu Abu Zara'in Taukah engkau Gimana ibu mertuaku ya, Ibunya Abu Zara'in Hukumuha Radahun Artinya Ahmaluha Yeah. Yeah. Wa'adaluha alati al fi fi'alam ti'ah yeah. Ahmad dan a'adal Maknanya adalah Alati tuja'al fi'alam ti'ah yeah. Tempat untuk letak barang-barang Maka tempat wadah barang-barang Boleh jadi kentong Boleh jadi yang lainnya Keranjang dan sebagainya Itulah ahmal dan adal semuanya adalah wasi'ah luas-luas besar-besar kantongnya kantong yang besar ini keranjangnya keranjang yang besar ini dan keranjang dan wadah yang besar menunjukkan banyaknya barangnya dan rumahnya ibu mertuaku itu luas fasah artinya wasi'ah luas. Kemudian dia cerita tentang anak tirinya. Berarti dia dinikahi oleh Abu Zar dalam keadaan dia duda punya anak Ibnu Abu Zarain. Anaknya Abu Zar. Taukah kamu bagaimana ke anaknya Abu Zar? macjauhu tempat duduknya tempat tidur anaknya Abu Zarra itu kamasali syatbatin syatbah adalah ma syutiba minal jari di apa yang ee uh, Nah, anyaman daun ye, Pelepah kurma Tentu Pelepah kurma itu ada daun-daunnya Maka daun-daunnya Itu yang diambil Sa'fuhu Sa'ab Daun pelepah kurma Kita lihat e, Sahah yang lain Maja artinya marqad Tempat tinggal atau tempat tidur Maudi unnaum Masal Sesuatu yang Terhunus Sesuatu yang terlepas Syatbah Bifatishin Sukunita Masyutiba Syutiba maknanya syukka Yang dibelah Minjaridin nakhli itu pelepah pelepah kohmah dan pelepah kohmah jika sudah dibelah itu namanya syafu wal ma'na dan maknanya bahasa yang tempat tiko di ee Seukur tikar yang besar, seukur tikar yang besar, potongan dari tikar, artinya ia beko maka nuhu fariqo, artinya tempat tidurnya itu lebar, bisa gulung-gulung, karena jatah satu anak itu seukur. Watsubi uhu dan yang mengenyangkan, yang membuat kenyang, si anak <coughs> adalah hasta jafrah. Jafrah adalah alunsa min auladul maazi. Auladul maazi anak anak kambing unta betina. Cukup kenyang dengan hastanya anak kambing. Takni maksudnya anaknya buzar itu makannya sedikit dan orang Arab memuji anak yang makannya sedikit Anak perempuannya Abu Zar. <tuh> Tahukah kamu bagaimana anak perempuannya Abu Zar? Tau tau u Abiha manut sama bapaknya, manut sama ibunya. <tuh> yeah, betapa bahagianya. Ya, ya kaya Anaknya manut-manut lagi kan? Tentu hidup yang Membahagiakan Ya, Makanan tercukupi, kekayaan Perlimpah, waduh mati Ngomong, ya, sak karpi Tidak ada yang musik nah, Punya anak manut-manut Lagi Eh ya. hiya bintun mutawiatun Dia adalah anak perempuan yang Manut Artinya akhlaknya itu baik Dan indah dia taat pada bapaknya dan ibunya Mil'u iha Sepenuh pakaiannya Artinya Anak perempuannya Abu Zara Itu tidak kurus Oleh karena itu Maka dia memenuhi Pakaiannya ini Kalau kita bilang Bajunya sesak Sesak kenapa? Karena gemuk ini. Tamla'u libasah Kenapa demikian? Kenapa dia kemu li kauni mun'amatan? Karena anak ini hidup dalam kesenangan. Bagaimana ndak gemuk Ma'mum. Ini ya. bapaknya orang kaya. Kondisi ekonominya min khairin wa ni'matin, berada dalam kebaikan dan nikmat. Budak perempuan Abu Zahra, tahukah kamu bagaimana budak perempuan Abu Zahra? La tafusuhu haditsana tabtsisa dia tidak pernah menyebar-nyebarkan pembicaraan kami ke mana-mana Artinya budak perempuannya Abu Zarah itu memiliki sifat terpuji dan akhlak yang baik dia tidak menyebar luaskan berita rumah dan rahasianya Wala tunakeso miratana tang kita maknanya dia tidaklah membongkar-bongkar mengecek-cecek barang-barang kami dan kebutuhan kami dan tidak mengambil darinya sedikit pun wala ya, tamla ubainana taksyisha maknanya annah bahasa budak tersebut ya muhtaniaton perhatian dengan peduli dengan ke, eh, dengan peduli yang faikah yang luar biasa, peduli dengan kebersihan rumah dan wattaqtihi dan menata rumah. Kemudian Ummu Zaid mengatakan, satu ketika Abu Zar pergi Wal'autabu autabu Artinya Abu Zar maka Abu Zar berjumpa dengan seorang perempuan Bersamanya dua anak Yang dua anak itu adalah anaknya Bukan anak orang lain Yang dua anak tersebut Seperti dua ekor Macan kumbang Yang main-main Minta di khasriha Dia main-main Di bawah pinggang ibunya Di Rumana tai tain Rumana bentuk musana Dari uman Delima artinya Ya main-main dengan Dan yang dimaksud dengan Dua delima ini adalah Ma'ma' -ma payudaranya Ma'ma' ya, ma'ma' ini maksudnya Payudara wanita tersebut Payudara yang indah Maknahu analaha nahdain hasanain dia punya dua payudara yang montok dan bagus. Saqira ini masih kecil, bentuk payudaranya karumanatain seperti dua delima. Ya maka satu hari Abu Zarq pergi keluar rumah ketemu dengan seorang perempuan dua punya dua anak dan Abu Zara tergoda dengan perempuan tersebut. Ya, tergoda dengan perempuan tersebut karena keindahan payudaranya. Payudara perempuan itu. Lakiya imroatan jismuha mumtali'oon. Dia berjumpa dengan seorang perempuan yang gemuk. Dan budaya orang Arab wanita yang cantik adalah yang gemuk wanita itu cantik kalau gemuk dan dua dan wanita yang gemuk ini punya dua anak yang masih kecil dia dia yang di bawah pinggangnya yang dia ketika itu main-main dengan payudara ibunya yang payudara itu montok seperti delima almarqatu. Wanita ini menggoda Abu Zara Dan hatinya pun Terkait dengan si wanita Akhirnya Umu Zara atau Abu Zara Menceraikanku Karena mau nikah Dengan wanita itu Artinya setelah aku berada Aku hidup dalam Berbagai macam kenikmatan Suamiku menceraikanku tatkala dia tergoda dengan wanita itu. Dia menceraikanku karena mau menikahinya. Ya, namun, Umuza meskipun diceraikan oleh suaminya, dia tetap cinta sama suaminya. Karena kebahagiaan yang dia dapatkan ketika hidup bersama suaminya. Dia cinta sama suaminya. Oleh karena itu. Ma'a meskipun Umuz Zara ini dicerai. Dan dia cerita setelah dia dicerai. Dia tidaklah menyebutkan tentang suaminya. Kecuali hal-hal yang positif. Ini cerai yang. Ya, ujungnya indah kan. Ya, banyak cerai itu ujungnya. Ya, permusuhan. Kalau ini percarian Abu Zara dan Umuz Zara tidak demikian. Padahal Ubama banyak sekali Nasihat kathirun minal mutlaqat Banyak wanita yang dicerai Itu lupa Dengan sikap-sikap yang indah Yang dimiliki oleh suaminya Sehingga kalau cerita suaminya Maka tidak ada yang bisa disebutkan Kecuali sisi-sisi negatif saja Itu umumnya Perempuan yang Atau banyak dari perempuan yang dicerai ya, Namun Umuzara tidak Ini ya. Kemudian Uzzarak menceritakan Setelah dicara oleh Abu Zara, Aku nikah setelah dicara oleh Abu Zara Dengan Rajulan Syariyan Yaitu seorang yang mulia Rokibah Syariyan Syariyan artinya Kuda yang besar Dia naiki kuda yang besar Wa akhada khotiyyan Dan dia mengambil khotiyyan Khotiyyan maknanya romhan tombak Dia mengambil tombak Artinya dia adalah seorang yang pemberani muqattalah seorang yang ya, bisa kelahi ya, mujabah Ya, semaklah dengan muqattalah. Ya, seorang yang ya, pandai berperang. Wa aroha alayya na'aman zariya dan dia menyamankan, memberikan kenyamanan alaya untuk diriku naaman dengan binatang-binatang yang ternak, carian yang banyak. Aku manidia muliakan aku bihumrin naami dengan dengan binatang-binatang ternak. Dan dia berikan untuk kumingku lirai hati dari setiap parfum, zaujan sepasang. Takni artinya annahu aqamah sang suami yang kedua ini memuliakan umuz Zarah berbuat baik kepadanya. Falam yuqasir dan tidak melakukan taksir, tidak pernah coba terhadap istrinya fi dalam apapun. Betul betul memuliakan ee istrinya <tuh> Oleh karena itu ketika dia Memberikan, ngasih hadiah Parfum, maka anda hanya Tidak hanya satu buah Tidak hanya sebuah, namun sepasang Dua Artinya pemberiannya berlimpah Bukan ngirit dan pas pasan Wakal dan dia Suamiku yang kedua mengatakan Makanlah wahai umo zara Artinya makanlah Makanan yang kau sukai Wa mirih berikanlah makanan pada Keluargamu, artinya berikan juga Pada keluargamu Artinya suami yang kedua ini Fahad dan Yadul ini menunjukkan Suami yang kedua ini adalah seorang yang dermawan Bersama Zara, Seorang yang berbuat baik kepada Zara, Dan demikian juga Berbuat baik kepada Keluarganya Seandainya aku mengumpulkan Segala sesuatu, maka pasti akan Dia berikan kepadaku. Atau seandainya ya, Meskipun ini suami yang kedua itu baik ya, Dia katakan tetap lebih baik Abu Zara'ah ya, Karena Abu Zara'ah suami yang pertama Itulah yang lebih berkesan pada hati banyak wanita Walau jama'atukulasyain a'tanihi Seandainya aku kumpulkan semua pemberian suamiku Yang kedua kepada aku Mabalara aniyati abizarait Maka itu tidaklah sampai ember kecilnya Abu Zalā, tidaklah sampai ember wadah yang paling kecil yang diberikan oleh Abu Zalā. Artinya seandainya kukungulkan semua yang diberikan oleh suami yang kedua ini kepada aku dari berbagai macam barang itu tidak akan sampai akalamanil tuhu. Kadar minimalis yang aku dapatkan Dari Abu Zara Maka ini adalah Pujian balihun ya, Pol-polan ya, Pujian yang maksimal Dari umur Zara Kepada suami pertamanya Abu Zara Dan ini adalah matahun Sanjungan yang luar biasa Untuk Abu Zara Ini cerita panjang ya, Cerita panjang Ya, yang diceritakan oleh Aisyah kepada suaminya Rasulullah SAW dan Rasul mendengarkan dan menyimak dari awal sampai akhir. Setelah itu ibunda Aisyah mengatakan, lantah setelah ya, Aisyah selesai bercerita dan Nabi faham ceritanya sehingga bisa ngasih respon yang cocok dan nyambung. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Kuntulaki ka Abu Zarah li Umuz Zarah. Aku denganmu seperti Abu Zarah dengan Umuz Zarah." Ya huna. Maka di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membicarakan satu bagian tertentu, yaitu keadaan yang enak. Keadaan yang baik Yang didapatkan oleh Umul Zara'at dari suaminya Berupa kedermawanan, kebaikan Huslu ta'amul Pergaulan yang baik Dan kedudukan yang mulia Yang Didapatkan oleh Umul Zara'at Pada suaminya sebelum Diceraikan oleh Abu Zara'at Maka Nabi Alaihi Wasallam mengatakan Aku denganmu seperti Abu Zara Dengan umum Zara bedanya Aku tidak Bedanya dalam masalah Cerai tanpa Menceraikan Walah hadisan hadis ini dibawakan oleh at di sini untuk menjelaskan Bagaimana Nabi itu muan Membuat nyaman Istri-isterinya Ini dan Nabi membuat nyaman istrinya itu dengan berbagai model cara sawon sama saja, yaitu terkadang ngobrol, berbincang dengan istrinya Bima dengan, dengan pembicaraan yang membuat dia nyaman. Dan atau dengan cara yang lain, metode yang lain yang ada di sini, yaitu sama mendengarkan cerita istrinya. Atau memberikan komentar yang indah Yang menyenangkan Pada cerita yang disampaikan oleh istrinya Dan ini diantara bentuk mu'anasa Mendengarkan cerita Kemudian komen yang nyambung ini Kalau komennya yang nyambung Nah itu bukti kalau tadi Tidak didengarkan Komen yang nyambung dan itu menyenangkan itu komentar yang mudah menyenangkan tidak mendapat dikomentari wah terlalu panjang ceritanya sampai aku bosan nah ini artinya komentar yang tidak menyenangkan namun ataqul jamil ya komentar yang indah yang menyenangkan pada cerita yang disampaikan oleh istrinya ya, ya demikian Uh, namun saya rasa tidak perlu kita baca ulang uh, matannya. Cukup dengan kita baca tadi uh, Sarah yang telah kita baca yeah. Demikian yang kita baca dan kita kaji Kita telah ada kesempatan malam hari ini Wa salallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa salli wa salam Wa ruda'ana anilhamdilillahi Subhanaka Allahumma Wa bihamdika syadu an la ilaha ila anta stafil kau atubu ilahi